Ju do lodhë falënderimi takon Zotin ton Allahut te bareke ve teala. Ante falenderojm dhe vetëm prej tij falë ndihm kërkojm. Përshëndetje sallavatet të mira të Zotit të gjitha ato të, të buara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me shokët e tij, me familjen e tij të ndarshme, me gratë e tij të pastërta dhe të gjithë muslimanët që së të ndjeqin rrugën e Muhamedit me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndroruar të pranishëm po vazhdojmë pas Ramadanit me xumën e parë që natyrshëm vullneti dhe energjia, motivi, gjitha këto ambicia nuk është e Ramadanit. Dhe ka një lloj ngjecje dhe një lloj ranie e cila duhet të merremetohet dhe mos të lihet në në leshimin e njeriu të cilin e ka plan pas një aktiviteti të gjatë. Andaj, besimtari duhet ta mërë vëtë vetën Duhet ta uh, përfshin në aktivitet me njëher Pas një pushimi të vogël Andaj, tha për inga beri sallallahu aleyhi sallem Men et ba'a sitë të minë shëwal Kush i agjeron, apo kush i nëgjit Apo kush i vazhdon Gjash dit nga shëwali Që i bije me njëher pas bajramit Njëriju tha i logaritet agjerim i tërvitit Apo i Turkos dhe kjo përveç anës juridike e cila është sehapi madh miagjërua çdo merat ne veçmëshher e harrojm e harrojm anën psikike apo anën shpirtërore për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam nuk e harron pra pse miagjërua 6 ditë pas Ramazanit apo pse tha kush i ngjet kush ja ngjet Ramazanit 6 ditë Djetarët normal se diskutojnë për urësit e kësajna dhe njëra për urësive të agjerimit të gjash ditve të shëvalit është cila është mos ndërprerja e aktivitetit të njëriut apo si thamë në glijëratën e bajramit mos marja pushimit të gjatë nga se pushimi i gjatë i dëmton apo i bandam njëriut Neve do të vazhdoj me lejën e zoti Gjelil Gjelel u në një seri të re pasi që edhe në para Ramazan e përfunduam, pra para Ramazanit e përfunduam një zingjirë të ligjaratave serin e ditës e gjikimit, neve do të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjele Gjelelu të hapim një kantë të ri të ligjaratave dhe derseve duke u përçëndru në fjalë të Zotit e barekeve të ala. Do të mbetemi një ko me komentimin apo përjetimin e gjuzit të fundit të surës në Kur'anin Allahu i Xhel Xhelalu, të cilat janë me sure të shkurtra. Por ato ndalin me lejnë zoti i Xhel Xhelalu me surrat më të shkurtra të Kur'anit, që fillojnë nga juzi, nga juzi Ame, por nga juzi 11 saelun oj juzi i fundit. Ky juz është një juz shumë i rëndësishëm e Kur'anit. Fillojnë hafizat me mësuar nga juzi Ame, për shkak të lehtësisht shka që ka Dhe përshka këtë kryrës së shpejt të mësimit të Kur'anit nga kjo fordë Por se nga anë e kuptimeve dhe do me thanjeve Njeri ju ndalët me këtë sure, me këto sure të gjuzit amme Duke meditue se si Allah u gjele gjelelu në primet këtëre sureve dvogla Të cilat më gjatët janë një faqe e gjysëm E të gjitha shkojnë të poshtë dheri se në arri në tri reshta Inë a'tajnë e kelke uther Ekshtë të merat Allahu gjellegjellu këtë sure I ka zbrit në kohën e mekës Dhe neve e gjem një loj Mrekulije të Kur'anit Se si ka filue Me qërë njësqen e punve të këqia të mloja Me suret vogla Dhe këtu ka një përsa shmëri shumë të madhe Dhe se ne ka në përmen djetarët Se suret e vogla ishin fillimi i goditje së i njërancës me të cilën i gjithë për nga meri sallallahu alai sallem poplin e ti. Edhepse ata ishin të zhitur në lojloj i njërancës, i njërancës adhurimi, i njërancës në njohje në Zoti Gjellë Gjellalu, i njërancës në, në pushtete, i njërancës në klasa, klasa e madhe, klasa e vogëlë. Injërancë në martesa Injërancë në familje Injërancë në shkelje të njerëzve Dhe lojdoj injërancë ash Injërancë në fanatizmin për gjak Në fanatizmin për të fort Ekshtë të mëral Dhe këtë këtë janë i grumbull Që jo letë shkullet Ata rëzotë i jo në gjele gjelalu Zgjedi për këtë periud Surët e vogla Ata ju kanë mbeci surët vogla Me këtë emërtim Por shka këtë surëve të mëlloja Realisht ato nuk janë surët vogla Por shembu Neve i themi surë e vogl Kull huallahu e had Krahasim me surën Bekara Apo i themi e vogl Në aspektin numerik Se i ka 4 ajete Për balë 286 ajete Të surës Bekara Por nëse e shikojmë nga madhështia Nga madhështia E për mbajtjes Atare do të gjejmë Në aspektin numerik Surja kull huallahu ehat Iko katëra jetë Ndërsa Në aspektin e peshë sa jetëve Qëfar gjejmë Ka thonë bëngambeli sallallahu alaihe sëllem Kull huallahu ehat është një të rejta e Kur'anit Realisht Kretë Kur'ani nëse e nëgjesh E nëgjesh me kita jetët Në aspektin numerik Dhe e nëgjesh të do me thonjët Qka do me thonë Thuaj Allahu e një Nëse e mërë a gjërimin Thuaj Allahu e një Nëse e mërë namazin Thuaj Allahu e një Nëse e mërë zeqatin Thuaj Allahu e një Nëse e mërë hajin Kretë komplet Thuaj Allahu e një Qka do që të mirësh prej sureve tjera Ku është burimi fundit Apo ku shkonë fund Thuaj Allahu e një Pro kretë surët hanjecak dhe ajecak është një ohja e Zotit. Prandaj këtu surrat e vogla, surrat e mëdha kanë një lloj alshimi apo tolerancë në emërtim, realisht në domëdhënje s'ka surrë të vogël. Në domëdhënje nuk ka surrë të vogël. Surja e parë e ndëruar dhëzëre e xuzit të funit, dhe normal është që kjo e ndarje e xuzeve, falë që ndarje ë e, e tolerimit të Mësimit më të letë Jo që Zotë Ion Gjellole ka da në këtë gjuze Allahu Gjellole ka nda në sure Kuranin, sure do më dhonë kaptim Kaptim e cila përmban një varkë të ajeteve Pas taj për lecimin e mësimit Ja nda në gjuze Dhe sa e ka nda dhjetarët E ka nda në 30 gjuze Në 30 gjuze që i vjetë Që Kuranin është i ndarë nga 20 faqe Gjdo 20 faqe Quat një, një pjesë E është nda në tërëdhët pjesë Për ta lecuë mësimin Surja e parë E gjuzit të tridhjet Të Kur'anit e mban emrin sura Suraja e nebe Kështu është në mushafin të cilin neve e kemi Ajo është mushafi me shkrimin e fundit të Uthmanit Radiallahu anë Gjithashtë të kjo surë quët edhe amme Surja amme Qyshe ka edhe gjuzi amme Gjithashtu e ka imri në dhe surëja Amma jetese e lunë Surëja se qka po pysi Amma jetese e lunë Kjo ndoshtë anë nuk qëndë një Pesh për, për neve Por për, për studiusit të si dhe të morin me, me më shumë Studim atyre ju qonë pesh Fëtë Allah u gjele gjelari në surën E nebe Ajeti i par Amma jetese e lunë Ani nebe il adhim El le dhihum fihi Mukhtelifun Kella se ja'lemune Thumme kella se ja'lemune Këte janë Pes ajetët e surës e nebe Të gjuzit të tridhjet Pjesës të tridhjet të Kur'anit Ka një hyrje Shumë të fuqishme Të dhalau gjellë gjellalu Amma Jete se elun Për çka Për bojnë pëjtje Njërit jetërit njërzit Për çka po diskutojnë? Për çka po bisedojnë? Për çka im, me çka imbushin ata me zlisët e tyre në muabetet e tyre? Thodë Allahu Gjellegjellu anin nebe il adhim? Këtu kanë dhënë djetarët i ka di kuptive. A janë të folë për qatë shka duhet me folë për lajimin e madhë? Apo janë të folë për diçka tjetët? Pra Allahu Gjellegjellu për parashtron për për për për për për për për për për për për për për për për për p E a çaje di, por ne ju po ndaj trazue, por ti trazue neve vëmendjet tona vallot, por çka jeni tu fol? Pastaj tha, a jeni tu fort po lajmin e madh? Kan dhan komentatorët. Ata po flasin dhe po pyesin po lajmin e madh. Por pa dije, dhe në komentin e dytë, than dietarët, ata po pyesin lloj-lloj pyetje. Po bojn lloj-lloj pyetje. Po kërkojn lloj-lloj kërkimi, por jo për atçka duhet, ajo është lajmi i madhë e para që neve mësojmë nga kjojë se njërzit shumë pysin që ka Allah u gjelluala e pruni këtë form amma jetese elun këtu i ka di pytje a jeti amma është përçka jetese elun është pysin pro këtu ka përçka pytje pysin Propus i njerzit çfar pyetje? Ju ka dy pyetje këtu. Lloji pyetjes dhe vet pyetja që është kërkim. Pra Allahu po i pyet njerzit. Ju kur kërkoni, çka kërkoni? Kur bisedoni, çfar bisedoni? Kur uleni me folni me selet, cila është ajo me selet? A është lajm i madh, a lajm i vogël? Ataj ne ve kuptojm se njerzit në natyrë kanë pyetjen, kërkimin. Duhet me pyt një riu Duhet me studiu një riu Duhet me hullumtu një riu Dhe mos me met në, në atë në rëshmarin se në regullo kret Jo, një riu Nata dhe dita Djeli dhe hana Gjumi dhe gjallria Kretë këtë do të përmenda allohu gjellu ala Vera dhe dimri Vjeshta dhe pranvera Kitë këto ndryshime E bo një riu në me pyt Vdekja dhe jeta Lindia rësmundja. Kredi çka e bën njëri, më pyet, çka tu ndodh? Andajthe Allahu xhelalu dhe alemu etaseaelun, por çka po pyesin njerëzit? Por lajmin e madh, çka është lajmi i madh? Kan dhënë dhjetarët lajmi i madh është Kur'ani. Ata pytshin njëri tjetrin, çka ke Kur'an? A është i vërtetë? Kan dhënë dhjetarët lajmi i madh është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A është pejgamber A është pengamber, aso pingambar, aso pingambar. Çishmuret muquam pingambar. Ekstëmerat pyetshin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lajmimi mal kanë ndon dietarë të kiametit. Pyetshin Arabët, apo ne më ka më ndod kiameti? Më të vërtetë do ndod kiameti? Ka u prish këtë dunya? Dhe vazhdon kjo pyetje e njëjtë më kon. Në ditët dësot shme. Dhe e sotshme, me ulëmtimet e njerëzve dhe shkencës këtu më radh, pyesin, kjo botë a merr fund apo do të vazhdon pafundësi? Njerëzit diskutojnë. Dhe lajmi madhë gjithashtu kanë dhëndjetarët është rinxalja Pysi njerëzit A do të rinxalemi A do të këtë jetë pas kësa jetë A do të i tha allohu gjellora Amma Për çka janë të folë Nëse janë të folë për lajmi në madhë Që është në regullë me folë Këtë në regullë me folë për lajmi në madhë Ama nuk është në regullë me folë për lajmi në madhë Ama nuk është në regullë me folë për lajmi në mad On the thallahu jallahu ala allatheem feehi mukhtalifoon ne tecilin lajm sian me nje mendim spodin me jet preret ksa i mesele onaj por chemu njeriu ka mundsi pyet kan e pyet njerin e gabuar aja jene meselen jo on the thallahu jallahu ala por tecilin kan polemik cfar polemike do thoishin ki kuran nuk ka fjale zotit Do thëjshin gjint janë të i folë Do thëjshin o ka taku më ndonë njëri e ja ka shkryt Do thëjshin s'ka mundësi më rinjallë njëri masit kalbët dhe Do thëjshin Allah me qupe nga mërë qënë me lache Ekshtu me ratë dhe sratë nëj ka të regu Allah në surë tjera Allah u gjelë dhe ata kanë polemik se kanë një fjalë Pse nuk e kanë një fjalë, se nuk e kanë këthi me selën ku duhet Andaj mos këthimi i qështjes dhe diskutimit Të vendi i vet të len huti Sa huti i ka njëri në shpirtin e vet Sa pëtje i ka njëri në shpirtin e vet Shumë pëtje ka Shumë pëtje ka Disa i ban, disa si ban I venë mare, disa mi ban E disa nuk i venë mare Sa ka pëtje, qindra mija pëtje Pse kjo e pse ajo Sa hoqës i banë pëtje Në kaluarën Neve në kanarën nga djetarët Filan djetari dhe dvolime, libor Pytje dhe përgjigje Tjetëri djetarë, fil, filan djetari Pas më dvolime, pytje Tjetëri katër dhe dvolime, pytje përgjigje Pa dhe me ndo sa kanë pyt njërzit Edhe në botët tjera Të popu tjerë Lëllëj pytje, lëllëj libre Ketë kjo qka argumenton Se njeri u është kryu Në atë mënyrë Dhe në atë fordë Dhe në atë natërshmëri Që i interesoj Kini padën i herë, për shembo, për me kuptu këtë në tërshmërit zotit, ka afshës e cila e njef një ushqim që i përstatët. Korë nuk ishkon menja, dyqin vjet me e tu me janë ndru ushqimin. Korë si ishkon menja. Ajo është mësu me barishte, dhe e risat ndronë, ose në atërshëm, ose të therët, ajo nuk e ndonë ushqimin. Asë nuk lip diqka tjetër. A edhe mësmi u përstatë, Vetëm të rheqet Nuk di me thonë Bjema tjetërën Kush është ta i cili Thot bjema tjetërën është njëri ju Thot jo se që si ta e kena hongër dje Bjeri një tjetër Thot qitje dhe pak Kryp A shëtë qera Ku ta di qka Qka është kjo Kjo, kjo mos përstatshmëri e njerit Me kërkesat e, Me ofertat e njëta Argumenton se njëri ju është laraman është shumë gjira Dhe Allah këta e pohonë në Kur'an Për çka pëpajnë po më abet njërzit? Për çka pëjësin? Dhe që ka Allahu Gjell Gjellegjellu e pruni këta në formën e mëdrimit? Për çka pëfoli po njërzit? Pasa i dhe Allahu Gjell Gjellegjellu në të cilën kanë polemik që argumenton se edhe mos unifikimi i njërzve, qëfar argumenton? Se është një regull i Zotë i Gjellegjellu në univers. A kanë mundësi njërzit më unifiku pa pengambar? Ska mundësi. Ja, sigurt që po bëjnë sot gazetarët. Sigur mos kish pas fe. Sigur mos kish pas fe. A ka a kishin, a ishin unifikuar njerëzit? Pra munduan ta përleshjet, grindjet, mos pajtimët me njerëzve me ia hedh fejas. Pse kinse feja hija për çò? Kështu i thënë edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Po mirë. Ja po po shkojmë në një vend ku ka kafe. Po supozojmë, qatë supozimin, po shkojmë për këshirë me dikom praktikisht. Sa njerëzit pa fe kanë kryull shumë luftra? Luftra për pasuri, luftra për qëvarë, për pushtet, luftra për, për gra. Dhe njeri është i tilë, njeri është i tilë. Një ditë për e ditëve, Allah u gjele gjele në e tregoj në filimë të njerëzimit. Dynjerës nga një prind, me një fe, dhe. Një feje U grendën Edhe u vrajtën Një feje nuk, Pra nuk ish burimi feja E cilë e nëzitin konflikt Po qka ishte konflikti? Ishte konflikti mes dy vlezrët e ademit Ale i salatu e selam Për qfar? Për një copë të kësaj dunjaja Andaj Allah u gjele gjelele Për me endi sa ata u grendën Për me arrit një copë të kësaj dunjaja Andaj Allah u gjelodhe thë e ledhihum fihim u khtelifun Por shumë pytje të mëloja njërzit s'kan një unifikim Por shfar arsyje nga se nuk unifikohet larg njëshit Larg zotit një s'ka unifikim Duhet të harohet dhe të largohet nga mendja Dhe nga mundë si teorike dhe praktike Se jashtë të zotit një njërzit mund është bëjnë një S'ka unifikim Andaj dhe Allah u gjelona shpesh në Kur'an Shpesh në Kur'an e përmente Njani i cili e ka një zëtni Dhe njani i cili ka dy aposht Tre e më shumë zëtni Cili e rahat Pra arapt e kanë ditë zëtni Arapt ka bosë ropë Dhe kanë bosë zëtni Shërptor dhe klasë ngritur Allah u gjelona tha Njani pi juve shka e ka pi shërptor dhe një zëtni Dhe një anë i tjetër i ka dy zotëni Cëli a rahat Ajë cili i ka dy zotëni Që ka ndodh? Që ka ndodh? Nëse ajë shërptori Don me kry një pun Dhe njëni zotëni i thot bane Kjetëri zotëni i thot mëse ban Që ka me bo kë? Tu ditë zotëni i ka Dytë janë të, të rangu që du të mi të gjuhe A dhe rështë farë banë Atër të që ka tha Allahu u gjele gjeleluhu Mu të shakisun Ta nëki ka me arë, qëfar Në tërbulim Shka me ditë që ka me va Nërsa a i cilë e ko një zëtni Një anë i veç e thëtë, vesh një anë i kalzon E tha Allahu u gjelela alla, Këdhelli kën jëdë ribullahu e mthel Qështu Allahu për ju kalzon për Allahun Edhe pësë kjo është shembul në tokë Për Allahu për kalzon për Allahun Që na me e mor vashë, zdi në ndryshe Zdi n E atëherë, një anë i cili e ngonëve të zoti, një, që ati ja mërhalalin, ati ja mërhalamin A e ka që ki ma let, a e ka një anë i cili, ta mam, ta u, vendose një pun me ba, vetëm kërndrojën rëthana, di vjen një zotni i jetër, do t'jo gabim u kam Sa sistemat i ka pa po njëri ju? Sa sistemat? Sistemi borgjes franqes, sistemi social, sistemi komunist, sistemi demokrat, sistemi i klasave, sistemi i klasës punëtore, sistemi i gradën e fisnike, sistemi atë jenë Afrikë lollës sistemi, sistemi, shumë sisteme ka pa, ka ka nartë të sisteme, si cëli të dash me kaldu që une dhëtë munguë, si cëli të dash me kaldu që une dhëtë munguë, e allo u gjelora kur se la di kanë me vazhdu pa funësi, pse? Vë ilahu kum ilahu në wahid Sepse zoti vetëm i cili meriton të vendosë sistem është Allahu gjellë gjellë lu Andaj thë Allahu të bare kjo vë të hala Ata kanë polemik dhe do të vazhdojnë polemik Andaj thë Allahu gjellë vëala Mukhtelifun Shumë polemik kanë Sepse s'ka mundësi Largë zotit një Munifikue diçka Zbohet një jashtanjishit Andaj duhet marrë një riu të zoti Për me eboj një Dhe të marë njëri u të Allahu të barë e kjo e të jala, për mi i pasë e ndët, një, pasë e dhe Allahu gjellu ala, kella se ja lëmun, thume, kella se ja lëmun. Dyherë, Allahu gjellu ala e qortoj këtë diskutim të njerëzve dhe tha, kur sësi, fjalla kur sësi, pra, asë njëherë së shqashtu, është pasht e përdorë të Kur'anë. E dëgjonin Kur'an, kush, kush dëgjon shumë Thotë Allah u shpesh, kella Kurse si Pse është kjo kurse si A pse Zotit i duhet që shtu me vërtetu A pse nakina nevosh që shtu me na fol Allah u a tha kurse si A tha nuk o që ashtu me formën e let Shprejes është e njëtë për ta Por njerit nuk i bandobi njëtë Kini pa Di kuina i thu ç'shto, po të rregull. Di ku i thu a ka ndodh, vetë ka ndodh, ç'shto thu po ka ndodh, rregull. Di ku s'tot bam bese ka ndodh, ha, po dalloi ka dashnjeri, vjen tjetri. Jo do tambo bese besoj. Po pra tani kti i duhet vi dha pa shallahu ka ndodh. Ah, do të mirë kanë puna. Di ku shpes me cigas sot bam betriat. Ka lolë njerëzish. E Allahu u jelloa ezbiti Kur'anin për kan. Për njerëzish. Dhe e zbritim për shtashmërim në atyrat e njerëzve E bubekrit sudash kemi bobe Sudash mi bobe I tha Muhammedi sallësëllem me bubekrit Tha e bubekr Unë jam për ingamber Tha ti e për ingamber Me të parë A da i tha për ingamber i sallësëllem Krejt njerëzit pak Atë hi jam së hi E patë një loj Lëvizje para pas Veslam, Para pas Parveq e bubekrit Po së janë njerëzit kete bubekra Shanya zit gjeteu bøkra. Para mendu peigamberi sallallahu alajhi. Para vjazha i ka thane u bøkrit, un jam peigamberi u bøkër. Tha po. E pyetën u bøkrin ma von, çu si thave çshtu po. Tha po dash vish kitut mu kam peigamber. Kur s ka rrit, kur s ka mashtru, familje ndershme. Kjo peigamber, kishin njerëz te pirin, pirin, paraim pa para Allahu xhelelalu, gjele por ajan kreç ashtu si janë. Andai Allahu xhelelalu kella se ya'lamun. Fa yo jo, Kur se si nuk o që shpo fol në ju Por që shpo thot Allah u gjelë gjelë luhu Tha Allah u te bare ke vëtëra Do të kuptojnë Pastaj Asë se si Do kuptojnë. të kuptojnë Që do më banë kjo? Tha në djetarët Kretë mua bejtët që i kanë bo njërzit Jo kështu Jo ashtu Karin gjalli, s'karin gjalli O pengamber, sush pengamber Kjo hak, jo so hak Kjo e vërtet, jo nuk e vërtet Tha Allahu, krejtë mua betët, ka një më mërvesh. Ha? Ka një më mërvesh. Ditë në kur gjikonë Zotë i gjellë gjellë lu. Krejtë që ka i kipasë mua betët, piti maj vogli, drejtë e maj madhi, këtë kemi më mërvesh. Andaj, tha Allahu gjellë la kursësi dhe dy arë për sëriti, kella dhe dy arë për sëriti, se ja lë munë do të kuptojnë njërzit. Andaj, ne e kuptojnë nga kjo qfarë. E para, se ja lë Se kuptimët e sakta janë Kur'an E para Pro kitë polemikat e njërzve Ku shi shëron Diku shëtë për mu më ka dhënë Pa dhe që e qëtri përdo që është të ndryshe Edha ishë ka dhënë ndryshe Si ti thëtë kam mene Me pasin kretë me mendje Ata ere i bje kur njërzit më zmonifiku Kur Njëri gjithë zmonë me mendje në ti thëtë diçka Që edhe një tjetër i cili thëtë Edhe unë kam mene Thëtë ndryshe Qishë më n Dhe këtët të cilët folqin, o për nga mërë, së so për nga mërë. Dhe këto budalë sishi. Budalë sishi, zë më paskon budalë, që me indurë, smirën logari. Dhe skërsnohet budala me zjarë. Po ja i meqëm, ka menë. Por ka epsh, ka teka, ka qef, e kështu me rrë. Andaj, kretë polemikat, kush i unifikanë, kur ani. Dhe e dyta premësimeve, që neve e kuptojë, do të kuptojë njërzit të cilë ashtë. Se disa mesele Qofshin nga të mlojat Qofshin nga të voglat A do t'i kupton këtë njëri, njëri ju këtë dynja? Jo Dhe njëri ju duhet të pranon këta Dhe most flet Në shumë mesele Me shkallët e absolutizmit Ska dyshim Ska dyshim le ta përdoj këta veç ku ka thonë Kur'ani Pra nëse ka thonë Allahu Thuje ska dyshim Por, konkludimet tona Shikimet tona Prizmat ton Lejë një mundësi Lejë një mundësi ndoshtë të ndryshe Andaj, Allah u dha Kelle se jale mun Do të kuptojnë ata Qa do më da do të kuptojnë ata Do të morin vesh ata Do me dhanë se njëri së një merë rësh këtë këtë dunjo Së një merë rësh këtë këtë dunjo Ndërsa nejna mësu me folë qish Kukri kjo pun Griba kur diskutojna Baj mbej Bojmë bej për një gjimës informatet që ja e kena Gjimës informatet Edha jo gjimës ashtë e, e dyshim Edhe një gjimës tjetër Edhe do thashe thejme Edhe dojnë allah, allah kjo puna që shto Po ku a që shto allah Ti gjimës informatet e ki të pasigur Edhe këtë gjimës në e ki me burim pasigur Edhe rasin nuk e ki studiua Qishka mund citi me vërtetu këtë mesele Ame i tha allah u gjellon a kelle se e alemon Kanë me kuptu njerëzit Kur kanë me kuptu? Në khiret. Në khirat, në khirat do të dalin kryt gjërat Por njëri u ngutët Njëri u ngutët dhe skadurim me, me prit Andaj djetarët thanë se Kjo është një lojqë qërtimi i Zotit Para ta që kanë ngutën në marin e vendimeve Si kur ata Arab të cilët fëshin Na du të mi agjetë dy qishë mi thanë dy shka Ka dalim Ka dalim një një, një cili Spedici Muhamed jo për nga mërë Dhe po lip A o për nga mërë o jo? Si Selmanën Farisiju Dhe në funë e gjithë Amër ibnil As Kishë dëshimaj Aho për nga mërë aso për nga mërë Khalid ibnil Welidi Kishë dëshimaj Aho për nga mërë aso për nga mërë Dhe në më funë e gjithë Për nga mërë kona Mir Ebu Gjehli shka thonë të Dutë mëja gjithë një Një Mare mëja në gjithë Ajës për interesan Fakti pa fakti Unë e kumë shpadhër e në cakë Pse po dia shkon kjo fjala e me të njerëzit? Andaj i mlet këngëz mbi thon, çka tju thojnë, çish mi thon këti na. Andaj thëshin do thuni si Irbaz. Um fakt, janisën mi thon i çmendur. Atar dikush mbi të na tha, shkon me çmendur se edin që njerëzit nuk goj çmendur kë. Në bodi goj do me thon kë budalla. Po ti i thuk budall budall, po në ditë ka kam u takuar me njëri të vetëm që më ka me thon aj budall kamakon, çam ka gathon për kët budall. Se njëri sa do të që e mbulon një të vërtet E mbulon e mbulon një ditë plasa jo Që që pje njëri përshem u dilove së një bambashk I thot për njëri të meqëm këja budal Po kur të akot, këj i meqëm më njëtë meqëm A shkon më fjale atina A në njëri për e alabve Erd me këdhe i noj gishtat e ti në vesh Se i këshin thonë qashtu Noj gishtat se kitë ban se hire A në ju afru dhe kështë e mnu pambuka n Dhe kërë u afru Të Muhamedi s.s. qabe Tha puna, budalja ma Una s'divet me këshirë kja budala Po e mora hazard piti kujna I heki, for dhe bur I lezoj për nga meri s.s. disa jetë Tha kit budal ka këna ta Se kjo fjal është pizodhi gjelle gjelalu Dhe ta thojnë ata një njajshme Andaj, fillun mi thonë budal Fillun mi thonë për shembul Se ki për qan, për qanë Për për qanë A parët i rushin të aj Kipë për qan Ama ne i besojnë A për parë e këtina E atëherë Allah U gjelona tha S'po din që kanë me thonë O Muhammed S'po din që kanë me thonë Andaj, dikush po thot qëto, dikush ashto Këllë ase e alemun Kanë me vorrë ash Kanë me vorrë dherë dhë gjikimin që kusha konë për nga mbarë E kusha konë rëna cak Andaj njeri ju duhet të kuptonë Që nëse i sudion sendet me gjykim para prak Atere kjo ndikon me kuptu të vërtetën mbrapsht Këni pa o dikunsh për që imbul Do mu kanë argumenti që aje ka vendos Po argumenti se ka vendos që si pas asoj ti qka do Pra argumentet du sudion gjveshta për jasoj qka ti do Argumentet jatë një ashtyje Andaj dhe Allah u gjele gjelelu Thume kella se ja lëmun Pastaj kur se si do ta kuptojnë. Dhe tani shikoni me vëmendje Kur'ani është mrekullia e Zotit. Andaj në Juzin Ame dhe e xhella qëllimisht Juzin Ame që të kemi mundësi të u kanë njëta frekuenca. Jan surre të vogla, çdojani për juve ka mundësi me çel mushafin dhe me lexuar. Surre e vogël, e shkurt. Shiko Allahu jeli valla tani në ajetin e 6. Derin fundë surës Qëfar të regonë zotë i unë të barë kjo vë tjala Në ajetin tre Të surës nebe Tha Allah u gjellu ala Ata kanë shumë polemika Shumë kaos Shumë rëmuj Për mbysje Sirbaz Jo së sirbaz Jo i qmendur Jo nuk o i qmendur Po ki e kam sur dikush Ja se kam sur dikush Se kisë di me shkruj As me lezu E qka unë atara Se kishin një fjallë për Muhammedin Salallahu alaihe sellem Jo kena më rinjall, jo s'kena më rinjall Njëri ju, kër i shep për dit njerëzit u lind Bolli banë që i ta një cytje, s'ka më rinjall E që toshka për lindin taze A s'ka rinjall e kjo? Hicë pa u ka njeri, po del Por rritët për bëjtë komplet njeri Kjo asë rinjall, ja Andaj thallahu, gjellë gjellalu Asë për këshirë një kur për lindin kusha A s'ka hicë, hicë ke Po del, për bëjtë njeri komplet kjo, Kjo tis lera hatë A dhe dhe allo kanë shumë polemika E tani allo u gjelluarë Kure tregoj për njerëzit Tha kanë shumë polemika E kur foli për ata që ka e ka boj A i ka zhoj se o shket me ren Shiko tani nga jeti gjasht Qele sure uh, Gjuzin ambe Suren 78 Të kur anit Dhe shiko allo si e ka tregu Sistemin e ti në rënditje A jeti i parë tha e lem në gjë alil arda mi hede hajt të këshirë më pak unë të që ku mba a hos që shpo thëni ju ajo a kok ka hos në universin tema jo se ju po thëni këso për nga ba këto fjallës janë për nga berit në regull a e këshirë më napak me mene a, a kini men me këshirë pak shiko që shi që janis Allah u gjellohala a nuk ja u kemi bo juve tokën djep e para Takshiri me akonan e këtuneversajo, ai cili e ka thju pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, çapo dat Muhammedim, ka thju Zoti i botës. Ai cili e ka kriju qiejullin, tokën, hanën, diellin, shiun, verën, pranverën, tokën, yjet, këta ai ka kriju. Allahu e jëllova pa vot. Tani unë kam mësu kët Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me u kalzurin, çka e kam kriju univers, i cili është përplot për pikshmëri. Pastaj u mastne A është që kjo që shtua nuk o E para prej rejni cila Po fillon jo jo e nga dhe që ka ju e prek një mësë afërti Toka A e kina bërë tokën rafsh për juva jo Toka su ka rafsh Andoj Allah u gjela tha Elem nejjal A nuk e kemi bërë Dhe në Kur'an ka dalim A nuk e kemi bërë Dhe nuk e kemi kriju Ka dalim Se kriimi Kriimi është? Kriimi fillon nga pak Pas taj mërë formën dryshme Kër e përgëzoj Ibrahimin me një djallë, që ka i tha? Ua beshërnehu bi ghulamin alim. Dhe nëja e dham Ibrahimin një, një djallë, dëshëm. Miraj, kër ka le si foshti, a ja, u ka një dëshëm? Jo, së so ka një dëshëm? Kër ka le, së ka ditas me folas, i dëshëm ma vonë, ma vonë bëhatë, e to ka në fillim, a u ka në rafsh? Së so ka në rafsh? Ka lëvizë, Se s'ka pas as kodra as kur gjo Dhe s'o ka në përstas me për njerion Neve kërpën e levis 3 sekunda I ashtë Me në levis 10 sekunda 20 sekunda 13 sekunda Andaj tha Allah u gjele gjelelu Nëse së në duroni 3 sekunda Me ju levis vajzdimis Ska jetë në tokë Elem në gjallin ardha mi hede A nuk e kumbane tokën për juve Djepë Që ju me levisat Mi kërku begatit e juve Kjo është rëndë A që rëndë A o regull a ka os O regull Kush e ma këtë tokë mësë me lëviz Në harojna Në harojna se dikush këtë tokë E ma mësë me lëviz Sa jo Mënët me lëviz Ma dhe kanë dhënë djetarë Dhe sot e vërdetojnë krejstë të diusit Se toka E banuar E thata Krahës Ujë të cilë e në tokë A di sa është A di sa është Sikur ani janë deti Sa janë mundësit me leviza jo Sa është mundësia mu përmbisa jo Shumë mundësie madhe Kushe mban Kushe mban Andaj ka vërë dhe hadithin i më Mahmejdi Se për nga mejdi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Ka dhanë Allahu gjellë gjellë luhu Nuk i jep leje detit Me i përmbis njerëzit Këse deti kërkon leje Allahu gjellë Lem t'i përmbisi Gjuna çart Zulum çart Kriminelet Lem t'i përmbisi Për adha Allahu gj Shkavit për nëmbis Pse, nga se Allah u Tebare Kjevëtara Kështu e manifeston begatin e timbi njërës Andoj kjo sure Tregon për kaosin e njërzve Në të mendum Dhe në vendime Pastaj nga tregon Zotë i unë Tebare Kjevëtara Për regullën e ti në univers Duke filluar nga e para Elem në gjalil ardhami hede Asja u kemi bo token na juve Djep Djep për me ardhë kanë e përstasme për juve, pasaj e përmendë Allah u gjelëva në vazhdim, o elgjibele, e utede, dhe i kemi vendos kodrat, shtyua, për t'ju mbajt juve leksa do tashovtanot jarotat e arshme elushmi allahun tebareke wu taala cha allahuji le jalaluhu namunsonme e kuptu qur'anin e zotit me undricu me librin e zotit elushmi allahun tebareke wu taala cha allahuji le jalaluhu na vajdan ambiten pas ramazanit mos na hum allahun tebareke wu taala motivin por pun elushmi allahun tebareke wu taala cha zotiun je le jalaluhu na yaptjida porfondim temir aqulu qawli hada wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin